A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki fölolvassa megjelenés erőt álló szövegét, és magával hozza azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározak számára. A mai vendégünk egy költő, aki fiatal kora ellenére és azzal együtt már két kötöttel is rendelkezik, és emellett számos másik tevékenységet is folytat, mindezekről fogunk beszélgetni, fenyves orsójával, szervus orsója szervus téged köszöntünk a stúdióba. Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy itt vagy. A legelső kérdés, bármennyire is triváris lesz, de az első emlékeiddel kapcsolatos, a költészettel kapcsolatban. Tehát, hogy mi az első emléked a költészetről, mondjuk, mint versolvasónak? Inkább, mint vers hallgatónak lenne. Na. Ahogy édesanyám a verseket mondta, és a... Ugye a Vörös Sándor gyerekversektől elkezdve az öregné neőzik én, ahogy, ahogy sokkal inkább megragadott a ritmus, mint maga a jelentés. Uh -huh. hogy sokszor csak így felnőtt koromban ébredtem rá, hogy, hogy az a, az a vers szak, amit én annyit magam magamban, az egészen pontosan mit jelentett. És ekkor volt az, hogy én magam is elkezdtem így írni, kifejezni a a körülöttem levő világot papíron egy mesefüzetben. Megvan ez a mesefüzet? Igen, megvan. És olvastad újra valamikor mostanában, vagy anélkül is tudod, hogy mi van abban? Ettől hát kettő mesét volt, és ez csak ez a második maradt meg, és három vers van csak benne, három szabad szabadvers. Az egyik a plusz a másik az a arról, hogy a világok milyen szépek az eső úttehen. De nyújtass meg, hogy ezt, hogy szabad az azért még gyerekként nem tudtad, hogy ilyen fogalmak léteznek. Csak... Nem, nem, csak. <laughs> és utána a sárvár egy fontos állomása te költővé válásod során is. Ez sok költőnél előfordul, hogy a sárvári költő találkozón kap olyan impulzust. Te, te sárvárod, az hogyan foglalható össze? Nekem Sárvár nagyon fontos volt. Én előtte ugye Pécsen jártam gimnáziumban, Lőveik a gimnáziumban, és az, ott az osztályfőnököm és magyar tanárom szólt erről a Sárvár lehetőségről. Csak egy napot tudtam ott lenni, mert az irodalomunkátévé is pont egy időben volt Sárvárról, de akkor kaptam meg először azt a visszaigazolást, hogy nekem helyem van az irodalomban. És mennyire a saját tapasztalatait szerint mennyire tanulható a költészet, vagy mik azok a pontok, ahol lehet tanulni, tanítani? Hát tanulni a költészetet, vagy a szerkesztést. Aha, ez egy erős meghatározás, vagy lehatárolás volt? A, amit lehet tanulni szerintem, az az alázat, az önmagunkkal szembeni türelmetlenséget lehet fejleszteni, aztán soha nem lehet megszüntetni, de, de azt, hogy az ember képes ilyen igenis mondjuk újra lejulni a szövegeihez, nekem ezt nagyon nehéz volt megtanulni, mind a mai napig az van, hogy hogy leülök, akkor ami egyben kijön, azt hagynom kell hetekig pihenni, és utána vagyok képes arra, hogy kegyetlenkedjek a saját szövegeimel, és húzzak belőlük, vagy Tehát egyeztessem az aranyt az állítmányra. Mert ez egy szabadvers ide, szabadvers oda, az nem árt, hogyha egyeztetve van. Tehát az önszeretet, meg az önkritika nagyon fontos, hogy valahogy egymás mellett legyen. Mert az önszeretet a jó szó, de mégis kell azért valami fajta önbizalom is ahhoz, hogy az ember... És nem is tudom, hogy az önszeretetnek pontosan egyébként hol van a helye az írás folyamatában, mert többnyire inkább ön ostorozással és ön sajnálattal van tele. De igen, valahol a folyamatban valószínűleg ez is... Én most ostromot hallottam a második kötetetnek, a cím az önostromozás jutott az eszembe, mint mondjuk a költészetnek egy, egy lehetősége. A második kötetet tavaly jelent meg az első viszont 2013-ban, az első köteteknek nagyon sok típusát ismerjük. Ez például mi, mi a legkorábbi vers, ami az első kötetben benne van? Mennyire, a pályakezdést mennyire lehet hosszúra venni nálad? Hát uh, évszámokkal nem vagyok uh -huh. jó, de az első... Um, Még nem vagy érettségítétel szerencsére. <gül> 17 éves koromban származik az első vers a tükrök állataiból, ami, ami pedig amikor megjelent, akkor 25 éves lehettem talán, vagy... Uh, csak, Igen, mert az ő miatt is kérdem, hogy ilyen hosszabb néhány év elteltével mennyire tudtál visszahelyezkedni abba a pozícióba, hogy újra egy saját versedet, vagy megjavítsad vagy hát kicsit. Az első kötetnél ez nagyon-nagyon nehéz volt. És az, az tényleg egy olyan kötet volt, ott nem volt semmi előzetes koncepciót, az addig kész verseim, mert próbáltam összerendezni, vagy összeállítani kötetti és igen, ott ott le kellett ülni, ott, ott volt sírás, rívás és fogcsikorgatás, ott, ott kőkeményen szembe kellett nézni magammal. És volt egy pont, ahol külső segítséget is kaptál ez vagy inkább a szerkesztés nálad tényleg van egy önszerkesztés, és ö, a lényegi munka az ott hát, le is zárult. Nálam igazából nem volt önszerkesztés, ez volt a probléma, és, uh -huh. és szerencsére igen, a Sopotnik Zoltán és Orcsik Roland voltak a kötet szerkesztői, és ö, ők javasoltak ugye változtatásokat, amiknek így a felét megfogadta, a másik felét visszaút. De erre mondta azt Orcsik Roland, hogy, hogy nagyon helyesen tettem. Nem kell mindent megfogadni, amit a szerkesztő mond. Gyakorló költőként már maga Roland is tudhatja ezt. Hamarosan innen folytatjuk, most azonban hallgassuk meg az első verset, amelyet ma este felolvasol nekünk, utána pedig az első olyan zeneszám is hallható lesz, melyet te választottál a műsorba. Az első versnek a címe Hominina. Ő voltam, átmeneti alak, Kinek csontjait megtaláltuk, vagy sem, nem fáj annyira, nem létezik a húsban, minthogy nem tudtam beszélni róla, nem egyetlen pillanat voltam, hanem az évszázadok terrorra. Ha szállt is vállamra idő, elhessegettem onnan. Nem tudtam beszélni róla, szerelmemről, létezésemről, mert nem voltak még szavak de értettem, hogy én csak én vagyok, és hamarosan csak voltam. De te, én úgy szerettem lenni, lenni, lenni, csak nem tudtam róla beszélni soha, mennyire féltem attól, hogy lenni nem szeret vissza. Egyházban éltünk, de a városokkal meg kellett volna várnunk, hogy érzéseinknek nevet adjanak. Előtte azonban még fűnek, fának, kőnek, éjszakának, szájnak, a világ megismerésére és átalakítására. Én csak írni akartam, de nem voltak szavak. Nem voltak szavak, de hidd el, gondolataim voltak. A belső közlés mai vendége továbbra is Fenyvesi Orsolya költő műfordító, az előbb pedig a Messzivetek Angel című dalát hallottuk, melyet vendégünk választott. Folytassuk még az első kötettel egy kicsit a beszélgetésünket a tükrök állataival. Nem tudom, ez a cím példa nagyon izgalmas, mert két olyan dolgot kapcsol össze, amiket azért így ritkán szoktunk összegondolni magunkba. Igen, ez, ez a cím, ez egy, egy hosszú vajódás eredménye volt, ez az egyik versből van a férfi és nő a című ciklusból, ami hát bestiárgó révén a, a középkori filozófia mintájára dolgozza fel ezeket a kis állattörténeteket. De találónak éreztük, én a mennyegző címet szerettem volna neki adni, ez most Majd egy hatalmas cító. Inkább, mint az ilyen a, a, az alkímiai mennyegző, ahol az elemek egybe fordnak. Ja, tehát a cserebomlásnak a ellenkezője képen gyakorlatilag. Vagy Igen, a de a Aztán felmerült, hogy egy, egy, egy fiatal lány esetében ez lehet, hogy nem a legjobb uh -huh. első kötet cím, és akkor egyet kellett értenem. De ebben a tükrök van valami szokatlan ismerős idegen egyszerre talán? És a legelső kötetet kapcsán kik voltak azok a költők, akiket úgy egyszerre kellett megugranod, de mondjuk földolgoznod, de akik számodra úgy hatottak, hogy aztán szeretted volna mondjuk ennek a hatásnak eltüntetni a vízjelét? Ebben én sosem voltam teljesen biztos, hogy mennyire hatottak rám az, azok, akiket olvastam kamaszkolomban amikor újra elkezdtem verseket írni, mert... Ezek főleg külföldiek voltak, tehát uh -huh. mondjuk Szilvia Platt, Dylan, Thomas, Paul, Szelán, és, és még sokan mások, Rilke különösen. Odáig voltam Rielkeért, így emlékszem, hogy a buszmegállóhoz menet az első dujnoi elég ment a fejemben, akkor még nem volt diszkmenem, hogy uh -huh. folyton verseket mondogattam. És, de sokszor olvastam úgy verset viszont, hogy, hogy angolul, mert mondjuk nem fordításban, és még nem tudtam olyan jól angolul, hogy mindent értsek. És ettől volt a legizgalmasabb, hogy szavaknak a jelentését beleképzeltem a, a saját, Jaj, hát a saját elvárásaim uh -huh. alapjában. És ilyen alternatív fordításokat teremtettél önmagadba akkor? Igen, akkor gondolom újra írtam, vagy újra értelmeztem magamban ezeket a dolgokat. Amikor az első kötet született előtte, én akkor így nagyon kézzel lábbá tétlakoztam hogy túl sok kortársat olvassak, mert mert nem akartam azt, nem akartam uh, utánozni, nem akartam, hogy, hogy, hogy valakit aztán nem tudjak lemosni magamról, ami, ami végül is szerintem egy kicsikét uh, eltúlzott dolog volt, mert uh, mert akár hogy próbálkozom, nem tudok máshogy írni, mint ahogy annak idején elkezdtem írni, vannak ilyen örökké, megmaradó mm, reflexek, vagy uh, ilyen ösztönös dolgok, amiket egyszerűen nem tudok kiírni magam volt, tehát hiába próbálkozom másképp írni, valahogy mégiscsak. És ha tovább léptünk a második kötethez az ostromhoz, az eleve nekem mindig izgalmas szerkesztőként, hogy a második kötetnél sokszor több minden, dől el, mint az első kötetnél. Sokkal nagyobb az elvárás egy második kötetnél meg már nem lehet mondani dolgokat, amik az első kötet esetében még. Hogy felmentik a, a szerzőt, hogy önmagad utánzása, vagy ismétlése a második kötetnél mennyire volt egy, egy folyamat, vagy mennyire sikerült megszakítani mondjuk olyan dolgokat, és mennyire sikerült más pályára kanyarodnod ebbe az újabb kötetedbe. Te hogy látod ezt? Szerintem nem vállam el egymástól, de ez nem is volt a szándékom. Én úgy látom, hogy a második kötet az, vagy hasonló célkitűzésekkel indult, de talán jobban sikerült, vagy szeretném Még Én egyfajta hogy... mélyülést érzékelek valahogyan a képek terén, a képalkotás terén, de most nem előadást akarok tartani, bocsánat, hanem inkább kérdezni, hogy ebben együtt volt-e olyan, amit zárójelbe akartál rakni az első kötetből, és uh, mégis másra vesz pontosítani a másodiknál. Nem, az igazság, hogy nincsenek ilyen, ilyen előre. Tehát azt mondtam, hogy elképzelés, de igazából nem volt semmilyen elképzelésem. Tehát az igazság, hogy amióta írok, így mindig ugyanarról írok valahogyan. Uh -huh. Mi a végtelen? Mi az a halál? Miért kell meghalnunk? Hogy, tehát, hogy egyszerűen ezek az alapkérdések, amik miatt nem tudtam aludni kiskoromban, és ami miatt elkezdtem írni, és az, hogy ez különböző időszakokban máshogy csapódik le, vagy esetleg ügyesebben megoldom versben, az már egy ilyen fejlődés történt részeinkkel. Tehát nem tudok nagyon programot váltani, vagy nem is éreztem, hogy erre különösebben szükség lenne. Meg te nem is az a típus vagy, aki köteltet ír, hanem szerintem, aki verset. Tehát van olyan költő, akinél inkább van miközben a meg vannak nagyon szerkesztve, de inkább azt érzem, hogy ezek külön egységek, külön lépések, amik aztán kiadnak mondjuk egy mintát, de nem az a fajta konceptuális líra mondjuk, aminél nagyon erősen a kötett struktúra meghatározva, hanem inkább tényleg ezek a egymáshoz képesti lépéseknek a mikéntje a fontos. Igen, és az érdekes egyébként, hogy a második kötetnél ez volt egy, egy, egy különös tapasztalatom, ott volt egy annyi előfeltevésem, volt ezt így nehéz megfogalmazni, hogy, hogy az én fogalmát akarom ütköztetni, a mm -hmm a külvilág által, tehát nem a kis család, hanem a nagy család, a bolygók, a nap, a... az a rengeteg dolog, ami körülvesz minket, és a végén pedig eljutottam odáig valahogy, hogy elveszítettem rövid időre a félelmemet, és akkor fejeztem be annak a kötetnek a verseit. Úgy éreztem, hogy ott valami akkor lezárult, de ez egy lelkiutazás volt, és nem egy költői célkitűzés. Ez viszont olyan szép végszó volt, hogy ennek a beszélgetés blokknak legyen ez a vége, és nem sokára innen fogjuk folytatni a beszélgetést, előtte meghallgatjuk azonban a következő versedet a saját felolvasásodban, az első mosdatás címűt, utána pedig a Radiohead Pyramid Song című számát fogjuk hallani. Az első mosdatás. Amikor az őrangyalom végre lemászott a fáról, ahogy mély levegőt vettem, ő felegyenesedett és hozzám lépent, én a testemet adtam neki, egyebem sincs, és ő mosolyogva elfogadta, bártán lélekhez szokott, hiszen nő volt ő is, és megérintett apró vörös nyelvével, addig simogatott, míg egyetlen teremtő érzésben elfelettette, hogy lehetetlen nem hiszek benne, vagy hogy ő testről, testel nem is beszélhetne. Elfelettette velem, és velem volt, míg végre el nem engedett. Hittem is, meg nem is, szabadságomat, biztonságomat... Még valaki másnak a nyála szárat rajta. Fenyves költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásába, és még mindig maradjunk a költészetnél, mi másnál. És a költészet lehetőségeinél, vagy terápiájánál említetted, hogy a versírás és az alvás miképpen függ össze, vagy a versolvasás, például a versírás után nyugodtan tudsz aludni, el tudod engedni a szövegeket, vagy azok azért úgy veled maradnak még utána? Nem, akkor abszolút nyugodtan tudok aludni, igen. A versírás az az, az aktus, amikor úgy Kihányok magamból mindent, és utána, igen, akkor egy kicsit szeretem magamat. És az altatót mondta neked anyuka gyerekkorodban, József Attila altatóját? Biztos volt rá példa, de... Azt én akkor szerintem túl mainstreamnek találta. Hmm. Viszont altató jelleggel tudsz írni verset, ez megnyugtató. Hogy így. A Schubert volt az, hogy mindig szemüvegbe aludt, hogy ha éjszakára egy dalom, akkor rögtön le tudja jegyezni. A másik, ami nagyon megragadott bennem, az pedig a halálfélelemmel függött össze, hogyha verset írsz, pontosabban az előzőket, a második kötetet, mikor lezártad, akkor ez megszűnt ez egy ennyire intenzív, folyamatos kitettség, hogy és a saját halálodtól félsz, vagy a szeretteid halálától, vagy általában attól, hogy a halál az, az van? Hát ennek az egész hogy igen, az, a, nem is ez a félelem, hanem a felfoghatatlansága az olyan fogalmaknak, mint a halál, a végtelen, a minden, a semmi, amit próbáltam kiskolomban is elképzelni, és ahogy így nem tudta feldolgozni, az agyam úgy lettem egyre szomorúbb, és légszomjam lett tőle, vagy tehát, hogy a saját halálomtól igen, de az inkább önsajnálat, tehát természetesen félek tőle, de valahogy a... De minden saját halál, ez, ez egy egész világ halála nyilván, tehát hogy az, a világ Miközben az megélke keresztül... is Természetesen ez is. Igen. <gül> a végtelenet többször említetted, és utána rögtön mondod a végességet. A tükör ez egy nagyon fontos metaforája, vagy motivuma a költészetednek, mintha a tükörben a véges, meg a végtelen elválaszthatatlan lenne, ha belenézzünk a tükörbe. De hogy ö, mégis a végessége szemben a, a költészetnek meg mindig megvan az a lezártsága, hogy az 6 sor, 8 sor, 12 sor, de benne van egy lehetőség a végtelenre. És mintha a költészet mechanikája az, ami téged nagyon foglalkoztatnak, közben pedig az egésznek ez az egzisztenciális fedezéke. Nem tudom, ezt a kettős különbséget ezt így uh, érteni véled? Igen, de? igen. Um... A tükörmotívum az valóban nemcsak a tükör, hanem az összes tükröződő felület, például a víz is nagyon hangsúlyosan jelen van a, szerintem mind a két kötetben. Ez egy eszköznek látom arra, hogy, a, hogy azt, amit én megtapasztalok, azt össze, hogy rávetítsem egy, egy, egy külső tárgya, vagy úgy, hogy, hogy létrehozni olyan kapcsolódási pontokat az én és a külvilág, vagy az olvasó között, ami, ami megfogalmazhatatlan, de a de mondjuk az elme, hogy így felvillanul, hogy értelmezni, próbál két kép közötti összefüggést, ab, abban ott, ott van jelen. Tehát ez, amit villanásnak neveztem a kamaszkori naplóimban, ez az érzés, ami Te egyébként a haiku művészetnek a sajátja, mm -hmm. amikor kettő kép között a, az elme e, hozza létre ezt a hidat de nem tudnál megmagyarázni pontosan, mi történik ott. A gyermekkori vagy kamaszkori naplók az azt jelenti, hogy akkor írtál és most nem írsz naplót egyébként, vagy most is írsz naplót, csak ezt már nem nevezhetjük kamaszkori-nak, e, hát vagy Hát kamasz. igazából akkor is csak mindig elkezdtem egy-egy szép füzetet, és akkor három bejegyzésig jutottam, mert lusta voltam. Nekem nem volt szívem elkezdeni ezeket a szép füzeteket is szép az én is nagyon sokszor viszonylagosában a téve, tehát az is meg van sokszorozva, zárójában van téve, felszívódik, áttevődik, az is egy ilyen megfigyelhető jelenség. Hát mert elviselhetetlen igazságtalannak tartom, hogy uh, igazságtalanságnak tartom ezt, hogy a, az én börtönét, amiben az egész tudat, vagy az érzékelésben van zárva, szóval engem, engem mindig ez izgatott, vagy erről fantáziáltam, hogy egy másik testbe költözni, vagy hogy az állatok megszólaljanak és esetleg belül beszélni, vagy hogy, hogy ne legyen, el, mert, az, mert az én valahol az egész ha elfélemnek a kiindulópontja, pontja, tehát. és a nyelvrácsaival mit tudunk kezdeni ebbe az én börtönbe? Úgy értem, hogy a nyelvrácsát elfogadod, vagy épp azt érzékeled, hogy ki tudod legalább nyújtani a kezed és akkor szabadon mozoghatsz vele a, a, a, mert a nyelv a nyelvbe használata. zár, igen, tehát a nyelv használata a nyelvvel is nagyon nehéz bánni, tehát nekem az is mindig nagyon nehéz de még azzal bánok a legjobban. Úgy érzem, a szavak nem annyira barátaim, sokkal inkább ellenségek szerintem az Viszont írás a, folyamat. El... A nyelvvel műfordítóként is kell találkoznod de a műfordítói pályád is nagyon izgalmasan alakul. Ennek az egyik közelmúltbeli eseménye volt a Verzum költészeti portál tavaly alapított versfordítói díj, amit egy ott közölt, publikált versfordításért kaptál. Fordítóként mi az, ami izgat, vagy másképp izgat, mint költő? Ez a két szubjektum mennyire választható-e, vagy hol kapcsolódik össze? Fordítóként az izgat egyébként, amit előbb is mondtam, hogy valaki másnak a testébe helyezkedni. Tehát, mm -hmm. hogy ez, hogy, hogy megszólalni, hogy, hogy addig olvasni, mert meg tudok szólalni valaki másnak a hangjehen. És hogy, hogy erre képes legyek. Ez a kihívás izgat. Másrésztről pedig a vágy, hogyha találok valamit, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy mások is elolvashassák. A... És szeretsz a saját felfedezéseid után fordítani, vagy élvezed azt is, hogyha gúzsba kötvek táncolva, de mondjuk egy meghatározott szöveget kell lefordítanod? Az utóbbi még nem nagyon volt példát, uh -huh. mert még csak nincs a mögöttem egy 20 éves pályafutás, ezért mostában azért még, még inkább én választok. A verseken kívül fordítok gyerekkönyveket is, illetve prózehet, hamarosan megélnik Ellen Ginsberg a, a gyűjteménye majd az Európa kiadónál, az is hatalmas feladat volt, és az, az teljesen más jellegű volt, mint egy versfordítás. Hány nyelvből fordítasz? Hát háromból tudnék, de franciából, németből és angolból, de, de főleg az angolból szokta. Uh -huh. Az ott maga biztosabbnak érzed magad? Vagy... Hát ilyen rövidebb ideig talán. Ja fordítottam egy francia könyvet is pont tavaly, azért az, az megviselt, tehát abban nincsenek nekem akkor gyakorlat. uh -huh. a gyakorlatom. A rövid ideig tart, ellenben jó végszó volt ehhez a blokkunkhoz. Innen fogjuk nem sokára folytatni, most azonban meghallgatjuk a következő felolvasást tőled, a Jeruzsálem és a kép című vers fog elhangzani, utána pedig Björk Hunter című dala következik. Jeruzsálem és a kép az olajfák hegyén láttam meg a képet, ami 15 éve, épp ha menstruálni kezdtem, már nem kerülhet egy gyűjteményembe, mert egy óra kellett volna a letöltéséhez, és anyám az anyját akarta hívni. Véget értünk Jeruzsálemben. Most már csak újraolvasni lehet minket. Mert mi néztünk és láttunk, de végül minket pillantott meg. Megpillantották, mert erről az egyről mégiscsak többes számban beszélhetek, Újabb magaslataikat eltetsző húsalagzatainkban. alakzatainkban. Nem vágyom örök létre, de ha bizonyosságot kaphatnék, hogy évmilliárdok múltán, csak egy baziliszkuszköpés, köpés, valaki olvasni fogja ezt a verset. Legyen Isten, itt elpusztítani csak saját tükörképe eltal lehet, vagy bármelyikünk. Mentés másként. Bazás a fájdalmak útja, és én vagyok a bazári majom, ki itt saját sorsát siratja. Nem bántanak, etetnek, de sosem simogatnak. Nem értik szavam, hiába utánzom mozdulataikat. A középkori kapulőrései itt ma is eredeti funkciójuk szolgálatában nyílnak a városfalakon túlra. A lélek itt mindig kifelé kívánkozik, hasztalan a test, a béke mintha az arany szín kikeveréséhez szükség lenne vérre, és az artériás sikátorok szállítják, viszik az embert, emlékezetemet, halálomhoz, a szívhez. Pontosan ilyennek képzeltem, mert nem mentettem le, velem volt mindig a vágy, mint valami többre. A mennyországot úgy képzeli el, hogy az utolsó pillanat, az utolsó kép kimerevedik, és valónak érződik. Csak az agy lehet így kegyes, bólintok, és arra gondolok, vajon hányan férnek a képre. De hangosan csak annyit mondok, remélem, az én örökké kezdődik előbb. hand A belső közlés mai adásának utolsó beszélgető blokkjába vágunk bele itt a stúdióban, a műsor mai vendégével Fenyves Jorsai a költővel, még fogunk hallani egy utolsó verset is tőled, és mindjárt beszélünk a zenéről is, de előtte még egy picit horgonyozunk le a képeknél. Úgyis, mint a szövegképeknél, ugyanis a hallgatók nem hall, láthatták a szövegeket, de nagyon izgalmas, hogy van, ahol van központozás, van, ahol nincs központozás. Hogy nálad a strófáknak, a soroknak, a központozásnak is nagyon nagy jelentősége van. Ez milyen médium számodra, mint költő? A versképe? Hát nagyon-nagyon fontos. Tehát a, egyébként a sortöréseknek is én, én, én hiszem, vagy hogy, hogy szerepe juthat, nem mindenki használja, mint ahogy mondjuk én nem használom a formát De ezek ilyen... Én úgy próbálom ezt csinálni, hogy ez minden versnek nyilvánvalóan, meg megvan a saját maga formája, akkor is, hogyha szabad vers, tehát ahogyan kiszakad, annak is van egy ritmusa, az egész a vers mögötti tapasztalatnak is volt egy ritmusa, egy töredezettsége, ezt. És ezt utólag nem is korrigálod, nem is kanalizálod, vagy nem csatornázod át, hanem meghagyod azon az írásképen, ahogyan úgy mondjuk így kiszakad belőled, miközben ezek nagyon konstruált szövegek, van egy ilyen esetlegessége, egy vetülése a szövegeknek, ahogyan így kihányod őket? Igen, ezek tényleg, én nagyon, -nagyon keveset javítok utólag, és ezért én hajlamos vagyok akár szégyenlíteni is magam, mert amikor másokkal beszélgetek, költőtársakkal, és mondják azt, hogy megint leültek, és megint dolgoztak egy-egy szövegen, akkor én, én nem tudok mit mondani, mert vagy Szívesen fognám a núztaságot, mert én valahogy hiszek abban, hogy a, ennek az ösztönös kiszakadásnak is fontos szerepe van, vagy hogy máshogy nálam nem tud megtörténni, nem tudnék heteket kortlanul egy szövegen, viszont ami, ami akkor kiszakad, azt előtte mondjuk hetekig hordoztam magamban, mint Csak másút valahol Viszont Viszont ennek pont ez lehet az izgalmas, hogy adott esetben két sor zárt evidenciájába kell befészkelni magad, mint egy barlang szájába, tehát Igen. ott muszájabb a kötött formába maradni, és ott nem már egy hányás után kell dolgoznod. Igen, úgy és, és én egy egész órát akár eltölteni egy, egy sorral, vagy egy, egy képbe. És az óra az olyan fantasztikusan gyorsan elterdik, tényleg, mint mintha vidám Parkban lenni. Beszéljünk most egy kicsit a zenékről. Eddig három számot hallottunk, és még jön is egy utolsó, majd a is az Elysium című dala. Mi alapján hoztad ezeket a dalokat? Hát az alapján válogattam, hogy... Vagy, vagy kamasz koromban, vagy gimnazista koromban, tehát mondjuk 17-18 évesen, mik voltak a számóra meghatározó számok, és ez volt a, de a négy fő kedvenc, vagy a, a négy fő csapási reheny. Nem tudtam volna hogy választani, mert, mert most már, hogyha például írás közben nem szoktam zenét hallgatni, vagy hogyha hallgatok, akkor komoly zenét hallgatok. Sőt, a legtöbbször komoly zenét hallgatok, de az meg talán nem kevésbé lett volna idevaló tehát, és ez de... evidens volt, hogy a kamaszkori kedvenceidet hozzad egyébként? Igen, mert akkor voltak kedvenceim úton ja. Tehát azóta pedig, ezek mind a mai napig nagyon sokat jelentenek ezek a számok, hogyha, tehát van úgy, hogy újra előveszem és meghallgatom őket, ugyanúgy, hogy más zenéket is, de ma már egyébként a kedvenc számom az talán a A csend. Ez milyen szép idézet lehetne egy interjúnak, hogyha az írásban megjelenne. És ezen a kedvenc korszakon egyébként már túl vagy? Tehát más téren is adott esetben, vagy azért más területeken még megmaradtak ezek a kedvenckedéseid? Nem, nem, nem szeretek kedvenceket választani. Ugye hát ez ilyen, ilyen lehatárolónak érzem mm -hmm. talán, hogy a kedvencei szerintem akkor van a... Tehát pont a kamaszkorban van az embereknek, amikor próbálják munkát leválasztani a világról, és meghatározni magukat egy színnel, vagy egy könyvvel. A akkor kedvenc könyvem is csak egyébként egy éve van. Mert hát addig nem soha nem voltam hajlandó kedvenc könyvet választani, amíg el nem olvastam a Virginia Woolf Orló és akkor viszont szóval azt mondtam, hogy oké, okay, akkor ez lesz a kedvenc könyvem, amíg meg nem hallok. Pedig most akartam a súdba vágni a 200 mi a kedvenc kérdésedet, amelyre válaszolhatod volna a milánó sertésbordát, az ice t illetve az Arzenát, akkor ezeket. Ez, de miért lett az Orlandó annyira fog Magadra ismertél? Most elnézést, hogy ezt így kérdezem, de. Igen, valószínűleg ezért, vagy azt gondoltam, hogy ha. Hát, hogy azt szerettem volna, hogyha azt ilyen volna meg, de nyilván arra nem lennék képes egyébként, vagy nem érzem magamat, képesnek rá prózaírókat, amúgy is rendkívüli módon irénylem, de az Orlandót azt mind nyelvileg, mind a történetében, mind a, a, a filozófiai érzelmi hátterében, amit tehát az... És mit ez a prózaíróktól? Hogy képesek történeteket kitalálni. Hát is van történet, csak nem kitalált, hanem mondjuk igen, nem és ezt az igét igen. raknám mellé. Holnap este tőlünk messze, attól függ persze mi van messze, mi van közel, a Vajdasági Újvédéken olvasol föl Szerbiába. Idegen nyelven szoktál olvasni verset, vagy arra még nem került sor? Igen, volt rá pár szorsor. Tavaly Romániában voltam egy nemzetközi költészeti fesztiválon, idén pedig Cipruson, és ilyenkor mindig ragaszkodom hozzá, hogy magyarul is hadolvassak, mert legtöbbször ki van vetítve az angol fordítás a, a hátam mögött, de volt már, hogy angolul kellett felolvastam, és azért az kellemetlen élmény volt, mert nyilvánvalóan nem tudom, magyarul is vannak nehézségém a felolvasással, de idegen nyelven az meg, a ritmus is elveszett már réges-régen, úgyhogy... Vagy egészen más lesz a Igen. ritmus. Ö, felolvasásaidnál én, nekem nagyon tetszett az, ahogyan pont megadod ezt a ritmust, a tagolást. A, mik a hangsúlyosak számodra, ha magyarul olvasol fel egy verset a azok, a, pont azzal kapcsolatban, vagy azzal egyetemben, amit az előbb az írásnak a képszerűségéről beszéltünk? Nagyon ritkán olvasok fel verset, de, és inkább mások verseit szoktam felolvasni, nem is felolvasni, magamban mondani. Ez és amit akkor ír, nagyon... a busz igen, megálló vagy a Pécsi busz megálló felé? Igen, és ez az abszolút a teljes átéléssel. Tehát, azt hiszem, hogy uh... igen, tehát még ripacskodva mondom a fejemben ezeket a legutóbb talán. A hajnali részegséget olvastam fel otthon a kedvesemnek és a macskánknak. Az is egy intenzív élmény volt. Nem, a felolvasásról egyébként, tehát hogy én azért nem szeretek felolvasásban verset hallani, és én magam is jobban szeretem, hogyha a versémet olvassák, mert szerintem szükség van arra a, a privát szférára, vagy arra az időre, amit az ember az olvasással nyer magának, hogy és nem azt mondom, hogy másképpen nem lehet felfogni, de, de én szeretek egyedül maradni egy verssel, és, és olvasni is úgy emlékszem, azért tudom utána meg, mert zavart, hogy, hogy anyunkám olvasa fel a meséket nekem, és, és akkor inkább kivettem a kezéből a könyvet. Ezek után most pont az Anyám című verseddel fogunk egyedül maradni, már, már mint azok után, vagy azáltal, hogy te most felolvasod nekünk ezt a verset. Igen, de viszont az Anyám című vers, az, az, az végül is rólam szólt, tehát én a meg sem születtem gyerekem nevében próbáltam írni magamról. Akkor köszönjük a bevezető magyarázatot is. Az Anyám. Ha tükröt látott, lekapcsolta a villanyt. Félt, hogy nem jut rám idő. De írt egyszer az ő anyja gyerekkori portréja otthon elruhan, szobája égbe hagyott éjjeli lámpa. Ott sosem sajnálta az időt az alvásra. Az anyám legjobban egyedül szeretett lenni, és nem velem. Szívesebben volt ébrehen, A hiányban tudott jobban szeretni, nem a jelenben. Most szeret a legjobban, hogy még nem is létezem. Érezhetitek, amit én nem. Érezzétek, hogy szeret mert az anyám szeretete, hiszen önző volt, nagy lelkűnek mutatta a természetet. Az én életemért érzett hálám, azóta is Istent keres. Pedig anyám mindig mondta, hogy egy hirtelen eső akár halálos is lehet. Az anyám félt a félelemtől, nyűgös volt és álmodozó, a folyók partjáról nem hozta magával a vizet. De megírta helyettem ezt a verset. Ugyanúgy egész életében azt várta, hogy az egyik macskája majd megszólal vagy hogy bebizonyosodik, a földön kívül nem létezik élet az univerzumban, csak benne. Ezt a verset az anyám írta, és miután megfogantam a fekete lyukat, amit még előttem megidézett, a hátán hordta. Mert tudta jól, még meg sem születtem, már ítelkezni fogok felette. Szerette volna, ha minden körülmények közt, még a semmiben megbocsátom neki előre, hogy életét a várakozás közben vesztette el mert nem nézett többé farkas szemet az igazi fekete lyukkal, pupillájával. Onnantól már mindig csak engem nézett. Rendégünknek Fenyvesi Orsolya költőnek, és köszönöm szépen, hogy itt volt, és elhozta magával a zenéket, és felolvasta a verseit is. A jövő héten Marton Éva várja önöket, Csordás Gábor költővel, műfordítóval fog beszélgetni. Én most a szerkesztő Pályi Márk és a technikus Burger Lajos nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt szegő Jánost hallották.